Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő páimárk. Belső közlés Jó estét kívánok! A Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál kivételesen gerendai barságnest hallják. A rádió túrélési gyakorlatához, vagyis az adománygyűjtő héthez kapcsolódóan a belső közlés különleges összeállítását hallhatják. A mai adásban több mint 30 vers fog elhangzani, olyan versek, amelyeket szerzőik a műsorban olvastak föl először. Készüljenek fel, hogy a következő 3-4 órában nagyon sok jó verset fognak hallani egymás után. És ne felejtsék el, hogy érdemes adományokkal hozzájárulni a klubrádió fenntartásához, hiszen ezek a felvételek sem születtek volna meg az önök támogatása nélkül. Most először Turi Téme a verse következik. És akkor rendel kettő Rigó Jancsit! Hát íme, megöregedett, hogy elmesélhesse az életét. Az életét, ami végül nem lett az övé, és azt, amelyik igen, amit megkapott. Mert azt akarta, hogy legyen egy élete, amit majd elmesélhet, és egy másik, amiről hallgathat. De íme, megöregedett, és elmeséli azt is, mert csak arra nem figyel, hogy majd, ha odaér, hogy elmesélheti, már nem köti semmi az élethez, az életéhez. Annyit kell beszélni róla, hogy immár szabad legyen. Annyit kell beszélni a megéltről és a megneméltről, hogy ne kössön tovább, hogy szabad legyen, amikor már szabadnak lenni nincs miért, és nincs kitől. Akkor kell elmesélni az életét és azt a másik meg megneméltet, akkor kell örökül hagyni másnak, aki nem tud vele semmit kezdeni. Akinek épp azért meséli el a sok-sok részletet, hogy íme, a másik is szabad legyen, hogy tudja azt, mitől szabad, miféle életektől, meg nem éltől tessék, így szerettek, fuldokoltak, és túléltek mindent azok, akik mesélnek. Ahol a nemzedékek érte összefüggő élet, egy se jobb attól, hogy máskor élt. Hát íme kinyitja az ajtót, és bezárja. Amikor új gyerekek jönnek, hogy a régiek felbukjanak a felnőttkor felszínére. Az előbb Turi tíme a verse hangzott el, most Závada Péter verse következik. Mész Alig ha kétséges, hogy a mészkő minden formája, tehát a te csontjaid egy része is, valamikor oldott állapotban volt a tengerben anya. Legalábbis ezt olvastam valami képes, ismeret terjesztő újságban, amikor beültem melléd, egy kikapcsolt fodrász búra alá. A tiéd megnyugtatóan zúgott. Aztán fizikai folyamatok következtében csapották ki, élő szervezetek közbenjárásával választották ki, a széndioxidban gazdag esővizek bontani kezdték a föld megmerevedési kérgét írták, én pedig ebből arra következtettem, hogy roppant mennyiségű, erősen koncentrált szénsevas oldatként jutottál a tengerbe. A búra zúgása, mintha a tengeré. Helyenként a koncentráció oly fokot ért el, hogy a mészkő, mint iszaprakódott le. Jelenleg is találni még igen nagy mélységben is mésziszapot, így a cikk szerzője. Úgy látszik, azóta is egyre képződsz. A mészkő kitűnő építőanyag, a tömött mészkőből égetik a meszet, Miután meghaltál, apa beidőzített egy tisztasági festést. A mészégetés alapanyaga a mészkő, kalciumkarbonát, apró kalcit kristályokból állsz, anya. Ezer Celsius fok körüli hevítés hatására, széndioxidra és oxidra esel szét. A széndioxid a lelked. A széndioxid légnemű, távozik, és visszamarad a szilárd halmazállapotú kalciumoxid az égetett mész. Az égetés során egy kilogramm kőből körülbelül 0,5 kg mész lesz. Az égetett méz víz hozzáadásakor oltott mészé alakul. Az így keletkező mésztejet használják a malter készítéséhez, illetve környezetbarát messzeléshez is. Apával úgy döntöttünk, hogy szép gyöngén megfogjuk az eléget csontjaidat, az eléget véredet és a mészhabarc közé keverünk, noha már abban is te voltál. Aztán, amit estig raktunk, leomlott reggelre. Az előbb Závada péter verse hangzott el, most kemény lili se következik. Bűnbelsés A családomban senki nem tehet semmiről. Mindenki Isten vezérelte báb. A felelősség fölhalmozódik, rejtőzködve öröklődik, lappang a nemzedékek között. Hat nemzedék óta bennem jött ki először. Az én bűnöm, hogy a nagyapám fölrobbantott egy orosz tankot hogy abban a tankban akkor két orosz ült. Nem orosz mércével, de részegek voltak, és régóta apám születését várták. Az én bűnöm, hogy apám megváltotta a világot, de senki nem vette észre. Csak egy egyetemi tanszék, ahol a poros szakálló, nagy tudású férfiakat és a negyvenedik évük előtt meghaló bolond lányokat képzik. Az én bűnöm, hogy anyám ilyen lány volt, és mégis elmúlt negyben, erre nem készítették föl. Az én bűnöm az is, hogy a dédanyámnak hetekig kell erőltetetten zokognia, hogy valaki végre megkérdezze, mi baja. Az én bűnöm, hogy a dobúcai ágon a gazdagok járnak vacsorázni a szegényekhez, és mindenki pokollá teszi a vele élők életét, hogy bosszút álljon a saját elrontott életéért. Közben a tabáni ágon mindenki önmagát bünteti. Az én bűnöm, hogy az anyám és a húgom a lakás két végében kuporogva gyűlöli egymást, és a kutya oda-vissza rohangál kettejük közt, hogy béküljenek ki végre, de mindketten makacsul félreértik a kutyát. Az én bűnöm, hogy a felmenői mindig az aktuális előtti rendszer hívei voltak. Az én bűnöm, hogy sosem cselekedtek. Az én bűnöm, hogy ha mégis, akkor az egészet eltitkolták, aztán nem lettek se hatalmasok, se hősök. És hogy sosem szűntek meg szeretni egymást, pedig már mindenkinek az lett volna jobb. Az én bűnöm. Mert amikor rendszerezve felsorakoztatták az emberiséget, hogy aztán egy részét vonatokra pakolják, a családom a szélére sódródott. Így került közel ahhoz az ablakhoz, amit nem lehet kinézni, mert arra való, hogy ézzen, És a család meg se próbált kinézni rajta. Én estem bűnbe egyedül. Az előbb kemény Lilivel verse hangzott el, most kemény Zsófiszlám szövege következik. Az foglalkoztatott álmomban, hogy mi van, ha hererákon van. Mi van, ha ebben a pillanatban dől el, hogy túrós lesz a csúsza, a kebab meg döner. Egy felnövös időszakot sok kétség von át, rámértve persze a metaforát. Ha lenne hitem, hát én küzdenék érte, valahol a hererák is itt jön a képbe. A válaszokkal pedig az a büdös helyzet, hogy én felhívtam magamat, de foglaltat jelzett. Nem tudok tehát szakértőre hivatkozni, hogy a szöveget, a szavakat, nem meg ilyen kozmikus dolgokat preferálok kb. mindennel szemben, szöveget, szövöget, egy afekta pók bennem. De az írásnál még csak hobbit tevékenység, mint a harmadik vacsi, ha rám jön a hobbit evékenység. Mondani se rossz, de főleg hallgatni a király, ezért van az ember arcán két fűr és csak egy száj. Azt tuti, hogy ráférne az emberre egy tál ész, de nem lehet mindenki ciceró vagy Einstein. Én vagyok a lendő bölcsész, de most még csak gimnazista lány, és nem tudom, hogy ez most akkor fölény vagy alány. Lehet, hogy ezt kimondva az error fatal, de akkor sem vagyok túl fiatal. Hát ha a mondataimat már háttal kezdem, és a tanár erre persze nagyot nyekken. Ha nem izdik már a büfében az isler, és nem ismer a büfésnéni, aki mindenkit ismer. Ha a gimis népszerűség utáni vágy apad, pedig a nevemmel van tele a föciben a pad. Ha ki velem folyton a fiútesi tanár, ha nosztalgikus az egész hely hangulata márna, akkor tudom, hogy hiába sír a pénztárcem, de beszéppant a kortárslira. Én kiléptem ebben, illetve túllé ezen percek alatt vagy öt számot ugrott a szíven szívem parancsolja, hogy ne csak várakoz már, a szívem tettek érték, és majd jól már. Most itt állok, és a egy gyerekkorajtaján nézek ki, még nem vagyok fontos, de már nem vagyok senki. Én vagyok a szüleim mesküvői tanulja, én vagyok egy jövőbeli híres ember múltja, amúgy nem vagyok a jövőbe belezuhanva, de én vagyok a lendő gyerekeim anyja. Lehet, hogy amin van, az egy kislány beteg elve, de egy Facebook albumonban Isten is be van tegelve. Ha lenne hitem, hát én küzdenék érte. Valahol a Facebook is itt jön a képbe. Csak attól félek, hogy minek is úgy bármi, ha tehetség úgy lenne megcsinálni. Ha a lehetőség megvan, fölösleges a próba. Csak a vághatatlan acélt érdemes felvágni a próba. Minek tartsak macskát, ha megeszi a kutyám? Minek legyen kutyám, ha ott az oroszlán, az oroszlánomat pedig felzabálja a Tyrannosaurus Rexem? Minek egyáltalán élni, ha úgyis megöregszem. Nem baj, a halálom után még majd ide-oda megyek, elmondhatom magamról, hogy halott leszek. Hát igen, a baj az, hogy a hitem múlna minden, de ha tényleg hinni akarnék, akkor lenne Isten. Az előbb kemény zsófiszlám szövege hangzott el, most Bogner Péter se következik. Férfi új Tegnap reggel gyengéd asszonyi szeretet egy rod a vállamra. Minden bizonyal így volt. Ezek az arasznyi, a légkörből táplálkozó szabadszemmel általában láthatatlan parazológikus lények állítólag, hogy is mondjam, ilyen kis valamik. Halott magyar emberek lelkei, vagy lélekrészei, rész elemei? Nem tisztázta még a kutatás, de Miskolc mellett van egy rod Európa egyik legnagyobb kolóniája, Magyarországnak pedig biztosan a legnagyobbja, bár máshol is vannak, csak azok kisebbek. A roda szárnyával megérintette a fülemet nem konkrétan, máshogy, mint egy bénultság vagy egy hallászavar, mint amikor a fény átlő, hogy mondjam, egy fehér ápolónőt számodra, nem fáradt szűn, megsimítva szemedet ölének öntudatlan árnyékával. Kárői Györgyel 100 aranyban fogadtam, hogy Bécsből idáig 12 óra alatt nem fog. Aztán ugyancsak vele 200 aranyban fogadtam, hogy viszont én 11 óra alatt fogok. És ezt mondta Rod, teljesen, majd csinált egy ilyen kis figurát a levegőben, de én alig értettem, hogy miről beszél. Elment minden kedven Mályár fiházától, mert hidamnak jó környéken nyakát szeghetni. Mint amikor a hópárolog és a síelő érzi a hó emlékét, de nem tudja, hogy mit érez. Májár fiházától? Próbálkoztam az élők ügyetlenségével. Mert hidannak jó környéken nyakát szeghetni. Most, hogy visszagondolok, mégis úgy látom, lehet, hogy ez egy férfi volt, a fogadás károival, mintha erre utalna. Tehát akkor nem gyengéd asszonyi szeretet, nem fényen átlőtt fehér ápolónő, nem bénultság vagy hallászavar, hanem férfi új siasság inkább. Az előbb Bogner Péter verse hangzott el, most Krusovski dénes verse következik. A kislány. Miután eltűntek a nők, és a maguk előtt babakocsikból a legváratlanabb réseken keresztül kirúgó gyerek is, miután a futók az eltúlzott ebéd miatt érzett lelkiismeret furdalásnak szóló köreiket is befejezték, de még mindig nem zárultak rá egészen a park árnyai, hirtelen megérezted, hogy nem vagy egyedül, és azonnal felismerted, ahogy óvatosan kilépett, egy boróka bokor takarásából, a vízfejük kislány, akinek árva csontvázát a Nárentúnban épp aznap vette szemügyre. Hát te mit keresel itt? kérdezted riattan. aztán nem szóltál többet hozzá, egész úton. Az előbb Krusovszki dénes verse hangzott el, most Szőcs Petra verse következik. Iker telefonok? Örülj, hogy nincs társbérlő, és várjál, amíg befejezi. Ráír az a hívás, mondták. És mindig lehallgattam az ikertelefont, vagy ahogy mi neveztük az ikret. Egyszer beolvasta a mozi egy lánynak, tárzám ment a möröst moziban, de nem tudom végül, mit néztek meg. Sokszor hívott taxit, és úgy emlékszem, volt benne részvét, de azért vidám fiú volt. Aztán elromlott a mosógépe, és egyszer csak hiába emeltem fel a kajlót, nem szólt bele soha többé. Kedves siker! Ha te is hallgattál minket, megmondhatnád, hogy Tata kikkel beszélt oroszul, vagy hogy mi volt a cím ennek a rossz versnek, amit annyiszor olvasott fel a nagyanyám, hogy már attól volt jó. Ha valaminek a részletét halljuk, olyan, mintha a végét hallanánk, észrevetted? Megmondhatnád, mert én nem tudtam rájönni. Van valami közös az utolsó beszélgetésekben? Lehet úgy kanyarítani az utolsó mondatokat, hogy mégse utolsók legyenek? Vagy azt kell mondani nyugodtan. Most megyek, itt a taxi, és csendben letenni a telefont. Az előbb Szőcs Petra verse hangzott el, most Szálinger Balázs verse következik. Hétfő éjjel az ülői úton. Faltól falig ráérős pincerendszer, mázas és bordázott falszakaszokkal, amelyeket lassan kiismerek sötétben is, mert viszed a kezem, a tegnap kihagyott mise helyett szorosabb, bölcsebb, mélyebb hagyományú sorok közé Sahol elérlek, térden álló fiút látok beléd, Aki egy férfit lát fiúkorában olyan férfit, Aki olyan fiút lát beléd, aki benned tökéletes. Boltíveit közt a történelem legfőjebb egy mellékoltár talán, Államiság és népírtás talán még annyi se, A hazaszeretet legfőjebb egy szőnyeg, Mely a halandót a fő alak méhed felé viszi, S kiporolják, ha eltűnik a nép. A tudás csak árnyék a szobrokon, A tudásvány csak fény, ami veti, Benned belül semmi sem isteni, Ami rajtad kívül mindenható. Átélhetővé teszed, És megáldod a combjait közé világot, S én egy senkit hozok, Kint még teremtő voltam, Bent egy térden kúszó teremtmény, Ha törött, aki a mécset törzi, S megjelenik, ha azt mondod, legyen fény. Az előbb Szálinger Balázs verse hangzott el, most Gerevics András verse következik. Napok és szavak. A napok az évekkel váltakoztak. Fiú voltam és férfi voltam. Nem tudtam magammal mit kezdeni. A testemmel gondolkodtam, szorongva kerestem a szavakat a vershez, a fiúkat az éjszakához, az órát, ami szabályozza az időt. A perceket, ahogy megéltem, ledaráltam. A szavakat, ahogy kimondtam, ledaráltam. Fröcsögtek minden irányba, mondatokká sosem álltak össze. Elvesztették az értelmüket. Ami néhány nap volt, néhány év lett. Szétforgácsolódtak az évek, a barátokból idegen lett. A vágy megmaradt, az idő megtelt. Mások emlékeiből kell majd összeraknom egyszer az életemet. Az előbb Kerevics András verse hangzott el, most Lanszkor Kábor verse következik. Csók anatómiája. Ahogy a sötét, szűk előszobába belépve megcsókoltalak, kialudta nyitva maradt beállti ajtón túl a lépcsőházi világítás. És éres fénye megvilant, és kialudt a fejünk fölött a villanykörte, miután pillanatnyi eltérésre nyomtuk meg a sötétben az ellentétes sarkok felé nyúlva a két alternatív kapcsolót. A sötétség, mint a szánkban. Az előbb Lanckor Gábor verse hangzott el, most nem ezzé Mário verse következik. Francia Vacsora a Glyph Hotelben. Munkácsi Mihály retrográd vérvád című képére. Batyányi Gábor és Batyányi Ilona a városba kocsizik este, mert a Griff Hotelben idén franciásan főznek. Az éjszaka szagai nehezek, szinte lehúzzák a hintót, de már messziről hallani a táncmestert, ahogy egy öreg instrumentumon játszik. Kukta vagyok, ujjaimat a torba mártom. Nem rokonokat tálalunk, de a gyász adott. Ismernem kéne a harmatot, mint ajzószert. Erre tanít a mester. A C-ből ketten maradtunk. Belép a nemesi család. Én csak opált látok, nem embereket. Megvakulok felszolgálás közben, míg a táncteremben disznókat űz a fagott. Nincsenek, barátaim. Csak a három férfi lenyúzott bőre libeg a padlás szobámban, ha befúj a mongoloid szél. A mester szerint a levesem meghibbant, de a pulykám dicső. Batyányi Ilona száját kitátja, míg én megvakulva is érzem, ahogy fogainak opális kúpja, Francia főzelékbe merül, míg férje a három börtelen zsidót fajja. Ha elalszom, nincsen, aki álljon fölöttem, nincsen vigyázó gerinc, hiszen a bőrök madárhártyaként rezegnek. A Griff Hotel országszerte préselt szárnyasairól híres. A nemesi hintó csilingelve tűnik el a tájköldökében, de a rokokóban nedvedzősebbként tátong az üreg, ahol az örvényférek társát megette. Az előbb Nemezé Márió verse hangzott el, most Varró Dániel verse következik. Kávéház. Ott ült a költő egyszerű szívével, amiben nem volt semmi rafinált, és a süteményes pultot nézegette, hol annyi csúcsos krém és mafinált, Kávéja mellé álmosan harapta az önsajnálat sajtos bégelét, mert úgy érezte, ő már percre tudja, mit tartogat számára még a lét, ó hajda mennyit kóborolt az utcán, zöld hév után loholva ifian, ma már a kávéházakat szerette, hol zsongó háttérzaj, meg wifi van, hol a közöny e míz pincérleányka szétjárt papucsban klaffog zombimód, és csak hallani, hogy kint a nagykörúton hogy zúgnak el szőkén a kombinók, s a kávéházi szép, hogy szegleten, hol teljes kávét kavarva üldögélt, hüvelykújjával megvakarta sűrűn, napi gondoktól terhes fültövét, mit hajdanán, hogy frekventált a múzsa, úgy kellett kérni szinte már külön, hogy ne csókolja már meg annyiszor, ma nagy néha bírja csípni csak fülön, és amint a papírpohár oldalához odakoppant tompán a halk kanál, eszébe ötlött, hogy az ő korában egy rendes költő megvan halva már, és eltűnődött rajta, hogy letészi a lantot, mely mint köztudat nehéz, de legkivált övé nehéz, a könnyű, mit minden jött ment, medvebocs lenéz, és mérgesen gondolt a csillagára, mi leszállóban volt, és megkopott, Szórakozottan összedugta mégis a márvány asztalkán a laptopot, költői kérdést intézett magához, hogy nincs ehhez végső soron korán, és megszokásból klimpírozni kezdett e húria vesztett lappad zongorán. Az előbb Varó Dániel verse hangzott el, most Ferenc győző verse következik. Egy kikerülhetetlen hibáról a múlt konstrukció balladája. Összeillesztették a múltjukat, ahogy az történni szokott, aprólékosan egymás mellé raktak minden felbukkanó adatot. Két megszállott detektív lázas szenvedéllyel dolgoztak a közös ügyön, hogy alaposan megvizsgáljanak minden lehetséges változatot együtt és külön, izgatottan ellenőriztek újra meg újra minden jelentéktelen részletet, mert a látszólag összefüggéstelen eseményeknek is önmagukon túlmutató jelentőségük lehet. Tisztázni kellett a közvetlen előzményeket, és ez sem volt könnyű feladat. Kipillantotta meg először, mikor és hogyan, és melyikük szólította meg a másikat. Szándékos volt-e a véletlen találkozás, tudta-e, amikor benyitott, hogy ott találja, nem lehetett elégszer felidézni, hogy az első érintésnek milyen volt a hatása. Minden találékonságukra szükségük volt, és micsoda kimondhatatlan boldogság, amik hosszú hónapokon át az összes egyezést Erekoruktól kezdve kidolgozták. Valóságos ráismerés volt felfejteni a különévek láthatatlanul is összefonódó szálait, amelyeken érintkeztek, igen, üzentek egymásnak, ha jobban figyelnek, biztosan észreveszik. Hiszen mindketten várták, s hogy nem figyeltek jobban, ez bizony néha egészen fájni is tudott. Eltelt egy év is, de lehet, hogy több, mire hiánytalanul kitöltöttek minden hézagot közben, ha kellett, átszerkeztettek, vagy ha úgy hozta a szükség, akár újraírtak egész fejezeteket, és nem törődtek különösebben vele, hogy hiába a történetben mindig újabb rés keletkezett. sietve betömték, és élvezték, hogy milyen ügyesen elsimították nyomát, hogy nem maradt utána hiba, folt, és már nem csak a jelenük, hanem egész korábbi életük végül visszafelé is összefort. Így hát zavarodottan nézték, miért nem ismernek magukra, mitől lett más tapintása a másik kezének, összeillesztett múltjukból, hova indulnak, megállíthatatlanul szanaszét azok a szapora, hajszár repedések. Az előbb Ferenc győző verse hangzott el, most Kántor Péter verse következik. Egy hétfő délelőtt, majd Danekben. Egy költő találkozón vettem részt Lublinban. Volt néhány felolvasás, egy kirándulás egy közeli festői kisvárosba. Amúgy semmi különös, semmi említésre méltó. Talán csak a hideg abban a pince ahol egy éjszakában jó estén együtt fáztunk, kiki az anya nyelvén. Aztán az irodalmi programok lezajlottak, a fesztivál véget ért, mindenki útra kelt, és hirtelen majdanekben találtam magam. Mentünk az aprókavicsos hosszú úton, a sötétbarna ablaktalan barakkok mellett, mentünk csöndben az üres úton, egy holland farmer fia, meg én. Egy év különbséggel születtünk, ő egy holland farmon, én Budapesten, ő 1948-ban, én 1949-ben, s verseket írunk mind a ketten. – Van itt valakid? – kérdezte. – Egy rokonom. Egy szerettem, mindenki valakim Majdanekben. Majdanek, Treblinka, bezek, Szobibor. Egyszer el kell fáradni valahol. Ha Majdanekben, akkor Majdanekben. Fújt a szél, észre se vettem. Azon a hosszú, kavicsos úton egyszer csak nagyon elfáradtam, mint egy gép, úgy lépegettem. Majd elmúlik, elmúlik ez a fáradtság. Ez az október, ez a hétfő, ez a vágy nem érezni semmit, nem gondolni semmire többé. Varjak a fűben, smit egy gép tovább lépegettem, egy hétfő délelőtt, majdanékben. Az előbb Kántor Péter verse hangzott el, most Marnó János verse következik. Das Lied, innen Móriam Gustav Máler. Elvesztettem a nyílt utcán a téli pizsamámban, és nem indult senki a keresésemre,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 Az előbb Marnó János verse hangzott most Kovács András Ferenc verse következik. Ophélió Barbaró búcsúzik. Elég a játék. Adda zálogom, add vissza már ribanc reményemet, Mint szűk idő szívéhez úgy szorongat, Mint Sanda gyermek ámult rongybubát, Kit összecsókol, altat, áltat, óv, De néha megszíd, eldob, ráncigál, Szeszélyesen tapossa alja sárba, De mégsem adná semmiért. Mi is rosszul szerettük egymást, kedvesem, Rosszkor kívántuk egymást meg, galád kis, fattyú Mely fukar szeretni, Mert képtelen, slágy szépet nemzeni, Nem ért csodákhoz, új varázslatokhoz, Mert számító, szemforgató, Rideg, erényekkel legőgölő, Bitang, eszményekkel vigészkedő csaló, Ki elturkálgat eszmék szennyesében, Pökendiképpel váj hazuk piszokba, S megél a szellem görcsesült szemetjén. Rosszkor szerettünk, Rosszkor gyűlölünk,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 ki már ripacskos hősi harsogóknak, heven senkiknek árulod magad, olcsón, s mint a közmerev görcs, vagy népmorálba tespett elmekortan. terepet sarkú! Tálián, szerelme. Az előbb Kovács András Ferenc verse hangzott el, most Szabó T. Anna Szilánk című verse következik. Írj olyat, amit te magad sem értesz, mint amikor a körmöd beszakad. Sziszegj!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 Amihez nincs erőd, se kedved. Az előbb Szabó T. Anna verse hangzott el, most Szőcs Géza verse következik. Árvíz a sétatéren, munkáját végzi lent a sír a mélyben. Te elmerülsz a régi sétatérben, ott túl, a félig vízben, félig hóviharban álló, Virágot bontott fák között, a málló sor vadvizén, ott csónakázol, a vadvirágok között a tiszta szélben, mint régmúlt időbetett alany, egy hajdan írt, de már a postán elveszett levélben. Ott áldogálnak, mellette úszva, sírva, gyöngyhalászok és hallgatag, folyékony dédanyák, smogorva kardhalak, s hegedűjével kezében egy vén cigány is arra tempózik el, mint egynémely varjak, ő is fekete dolmányt hord magán, Kopott és fekete dolmányt visel. Alszik a szökőkút néma kenta úrja, És a szigeten hallgat a hattyú, Hallgat hatalmasan, De hallhatod őt az operában, Főként, ha szombat este van, S míg hallgatod őt, S azt a vörös és aranyszín zenét, Egy színész szavát is hallod, De az is lehet, hogy ibzenét. S míg elmerülsz, Ahogy a színpadon átrohansz, Fegyverrel rohansz a hó alatt, Hogy megvéd a nőt, Hogy véd a pátriát, Hogy megvéd lángoló jószágaid, Hogy védd a vén cigány putriát, Míg elmerülsz, mint lázban a beteg, Már csak kalapod viszi a víz, A víz meg a hó förgeteg. Az áradó vízen már csak a kalapod lebeg. Az előbb Szőcs Géza verse hangzott el, most Tábor Ádám verse következik. Határtéridő. Két korszak közt határtéridő. Senki földje. vidék. Sem az, sem ez nincs. Sem már, sem még. Minden lehet. Semmi se bújt elő. Tegnap béke, holnap itt a front. Férfi kornyára ősz fegyverei. A felelet a kérdést keresi. Ami volt, nem lesz. Ami lesz, nem volt. Világot vág ketté ez a nap. föld közt láthatatlan levegő. Minden e semmiből tör elő. Teremtő, mozdulatlan akarat. Az előbb Tábor Ádám verse hangzott el, most Áfra János verse következik. Mély lélegzetek, ablakon néz ki nő, ajtón tekintve férfi. Kabátját kint felejti, bent egymás után ülnek ágyra. Előbb a férdől el, majd szép arc a szúrós szájra. Aztán újak indulnak meg, fehérkezek a mozdatlan tagok irányába. Férfi fekszik fáradt hátán, nyakával felfelítőr, ajkával fülbe mászna. Mozdulatai néha nyersek, s én csak hallgatom ruhák földre, hogy esnek. Egymásba mondatok, hogy akadnak, és a testek. Szagos zajok váltakoznak, meg szuszogós szótöredékek, majd elcsukló nyöszörgéssel érkezik a felszabadító villanás. Egyetlen elnyúló pillanat, valami mindenkinek ismerős, de befogadhatatlanul távoli. Amitől akkor, kisgyerekként, még nem is lehettem egészen elszakítva. Aztán eltelik hét perc, és elhomálylanak a szemek. Aztán eltelik hét óra, és kifárad a száj. Aztán eltelik hét nap, és kaparni kezd a torok. Aztán eltelik hét hét, és nem történik semmi. Aztán eltelik hét hónap, és nikotinos lesz az arc. Aztán eltelik hét év, és apám valaha erős háta, Örökre kontúrjait veszti, egy szürke tüdővel, ahogy pereg rá a föld, és rám az élet. Az előbb Áfra János verse hangzott el, most Markó Béla verse következik. Máshol. Mi magyarok voltunk, ehhez nem fért kétség, nem voltunk például románok, és ez abból is egyértelműen kiderült, hogy szüleim, nagyszüleim, nagynénéim, nagybátyáim úgy szitták a románokat, ahogy saját magát az ember természetesen nem szidja. Viszont nagyon is furcsán voltunk magyarok, és erre viszonylag hamar rá kellett jönnöm, mert itt voltunk mi, máshol volt Magyarország, és amikor a rádiót bekapcsoltuk, akkor máshonnan jött délben a biztatás, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Ezt azért elég nehéz volt felfognom, miért nincs itt a haza, ahol mi vagyunk, és miért nem vagyunk ott, ahol a haza van. Aztán 1956-ban, abban az évben, amelyről az elején még egyáltalán nem lehetett sejteni, hogy egy fél évszázad múlva is 56 lesz, Eltérően 55-től vagy 57-től, hiszen azokról ma már a kutya sem tud, szóval egyszerre kiderült, hogy nem csak mi, hanem a magyar szabadság sincsen ott Magyarországon, bár néhány napig öt évesen is pontosan éreztem, hogy körülöttem ezt másképpen gondolják, úgy tűnt, hogy végre egy helyen van minden, de aztán gyorsan elmúlt ez az érzés, ismét máshol voltunk mi magyarok, Máshol volt Magyarország, máshol a magyar szabadság, és megint úgy teltek egymás után az évek, hogy próbáltuk ezt valahogy megérteni, ami őszintén szólva majdnem lehetetlen. Az előbb Marco Béla verse hangzott el, most Györe Balázs verse következik. A taxislánya vagy a terület kiszámítása. A taxislányával Köszönő viszonyba kerültem. A taxis lányának lányával nem. Vékony, sudár. Uszodába jár. Mindenki a környéken lakik. Szócska volt államtitkár. Egy helyettest reggelente Skoda sofőr vár. Egy szavamba kerül a terület. A taxis már nem taxizik. Lépcsőt mászik nehezen. A kerületi polgármestert kellene überolni. Egy szavába kerülne valakinek. A fürdőszoba jégverem. Az ajtókat gyalútatni kell. Elnéz felettem. Az előbb Györe Balázs verse hangzott el, most Petőfi Czandrás verse következik. A macska visszatér, ha majd a macska visszatér, csapzottan, némán és megtépázottan, ha visszatér. A költő egyedül van, magányos a költő, furcsa is lenne, ha nem lenne magányos, sovány és beteg, ha nem haldokolna. A macska végtelen utakra távozott, aggód kis a költő, hogy valami utcasarkon, vagy valami autó kerekei alatt végzi be távoli kalandjait. Ha egyszer a macska visszatérne, csapzottan, némán és megtépázottan, ha egyszer visszatérne... Nem tudhatunk semmit a macskáról. Szabadabb talán, mint korábban volt, amikor a költő lakása volt csupán a birodalma, és azt hitte végtelen világnak. A költő tehát szabadnak hiszi a macskát. Nem tudja, mennyi rabságot és bizonytalanságot él meg a macska, mert nincs már vele a költő ha mégis visszatérne a macska csapzottan némán és megtépázottan, ha mégis, ha mégis! A város vasút állomása felett, ahol a költő élt a macskájával, végtelen ideje egy füstcsík lebeg, mozdulatlanul, miként a kényelmes idő. A költő ül egy teraszon, valami karosszékben, és tudja, hogy nem megy el senki, és nem jön vissza senki, mert soha semmi sem változik. Talán, ha majd a macska visszatér, csapzottan, némán és megtépázottan, talán, ha visszatér. Az előbb Petőc András verse hangzott el, most Takács Zsuzsa verse következik. 43. szeptemberében Látta a Meyer mörzsból férfi félfi kafkát, mint akit szélfúj, lengedezett előre-háta, amikor az Apple plácon álltunk, esküdözött, és hogy kísértett egyszerű volt, mint akit kétával rajzoltak a sötétbe. Komiszabb időket is átvészeltem, már közölte vele kafka állítólag, s, hogy álmában, Milenával, a Uniónban volt, és asztaloknál közvetlenül a mintás keretben pompázó tükör alatt egy dosszewski hasonló fiú ült, egy Milenához hasonlatos lányjal, és egy kéziatot olvasott. Továbbá, hogy sosem hitt annyira önmagában, mint akkor éppen, 43. szeptemberében, Hozzátette még a már férfi, hogy meglazolt fogai folyton mozogtak. Ezért megtanult úgy beszélni Kafka, hogy közben nem mozdult ajka, mintha a gondolatai szóltak volna. Ő volt a testet öltött vak remény. Az előbb Takály Zsuzsa verse hangzott el, most rőrig Géza verse következik. Találkozás Szívem, ha megnyalná, Holtan esne össze, Bár el tudnám feledni örökre. Bátyám szerint Fényt kapott az agya, Kituszkolt az ajtón. Egy anya, egy anya! Úgy hírlik él még, Eszembe jut néha Egyszer találkoztunk. Kerek harminc éve. A szemetet vitte ki, Rám nézett közben Kösse meg a kutyát! Magához jöttem! Házszám sehol, A kéményből fa nőtt. Anyámban rossz volt meglátnom a nőt. Hunyorgott kacéran, Kit keres? Kérte. Úristen! Kapta arcát kezébe. Meltartó semmi, mell annál inkább. Nem szólt, nem szóltam, ittuk a pálinkát. Helyel nem kínált, pohárral sem amúgy. Berugtam rögtön, úgy igésztem anyut, Néztem, igéztem, zárva maradt arca, mintha nem is benne volna csupán rajta. A kéményből fanöl, törtem meg a csendet. Ritkán fűtünk, türelmetlen lett. Mit akarsz? Látod, nincs mit adjak? Fölálltam, mi csodám. Add akkor hát magad, vonítottam belül, röstelve magányom. – Itt nem maradhatsz! Egy-kettő-három! – tárta ki az ajtót. Elborult a világ. – Istenem, fogi le, hisz neked sincs anyád! – Részeg vagy tűnés, halad itt mondok? – Menj jöttél, pusztulj már! kotrodj. Az ajtóban álltam. Éppen ott haladt, őrült szemembe zöld epét a nap nyögtem fejem gyomrába, furva. Innét, a mindzsádból jöttem te lufnya. Harapott, karmolt, mondhatni megvert. Kisfiam, sukta, ne rendetlenkedj. Kisfiam kisfiam, két kezem a torkán, szorítom, lilul, megtög lesz boszorkány, de ne! Gyilkossá, ne tégy írgalomatja, vasban vinnének! Őt letakarva Forta a nyálam, gyűlt a gyűlölet, s ahogy folytottam, egy angyal átülelt. Nem volt könnyű dolga. Ám hogy te parancsolsz, Az üveg pálinkát basztam csak a falhoz. Szívem, ha megnyalná, hol ne össze, Bár el tudnám feledni örökre. Úgy hírlik él még, Rántást pirít, rámol, a kéményből fanő, mint én az álmából, harminc év telt el. Az ember, ki nem kell, csak beletompul, vagy megbolondul. Ha ma állnék elé, azt mondanám, szörnyen hiányzik. Nem kend, az anyám, és nem várnék tán úgy a szeretetére, his ő se volt soha senki szemefénye. Az előbb Rőri Géza verse hangzott el, most Gergely Ágnes verse következik. Szél csend! Az összes hajó elment, régtől magam vagyok. A feltüzelt homokban a kapitány halott. Az utolsó hajóval mind elsiettek ők, Az a hajó halat vitt, és cirboja fenyőt. Egyszer partot kell érni, és építeni rá, És verset kell üzenni a hullámok alá. A kapitány is hajja, hajja és visszatart, és kézen fogva fekszünk, mert már közel a part. Az előbb Gergely Ágnes verse hangzott el, most Balla Zsófia verse következik. Hazatalálás. Nem tudom, ebben az akváriumban bevándorló vagyok, vagy őshonos. Az ember sokféle ősre bukkan, kiket a húsa egybemos. Az éjség hömpölyög a tengerekből erre, Déli báb hívja a földrészeken át, ömlik erdőn, folyón, futó ember keserve, hogy el kell hagynia, és hogy nem talál hazát. József Egyiptomban, Mária Betlehemben, úgy maradtunk meg mi is, mások kenyerén. Ott sírok a ránk szakadó tömegben. Ma, Kik vagyunk itt, te, meg én? Ki más országba mész, Hánsd le az álmodat, Hincsed be nyomodat. A föld, a föld minket is befogad. Az előbb Balla Zófia verse hangzott el, Most Nádasdi Ádám verse következik. Mellé. Mellé tárcsáztam, nem is vettem észre, csak dőlt a szó belőlem. Úgy leírtam olyan tűpontosan anyavajást, olyan kegyetlenül, hogy Krisztián, akit véletlenül tárcsáztam, égő fülekkel hallgatta. Aztán rövid szünet után kibökte. Nem tudom, senki se hibátlan, tény de mond biztosan engem hívtál? Én velem akartál leszámolni? A füle égését nem láttam, az csak a hangja tette gyanussá. Jesszusom, te vagy? Én mást hívtam, mondtam, ezer bocsánat. Nem baj, felelte, rám fért a szidás. Letettem, tényleg, ha úgy veszük, ő is, igen, egyformák a barátaim.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 Az imént Simon Bettina versét hallották. Ezzel búcsúzik a belső közlés mai rendkívüli külön kiadása, amelyben a műsorban korábban elhangzott versekből válogattunk. Ne felejtsék el, hogy egész héten folytatódik a klubrádió adománygyűjtése. Holnap reggeltől újra várjuk telefonjaikat, illetve személyesen és banki átutalással is elküldhetik adományaikat, amelyel a rádió életben maradását segítik. Búcsúzik a mai műsorvezető is. További kellemes rádiózást kívánok. gerendai barságnest S